Духовно огледало Уважаеми слушатели, Вие сте с предаването Духовно огледало. Аз съм Хачики Азаджиан и в следващите 30 минути ще си говорим за прошката. В студиото мой събеседник ще бъде приятелят ми от поври в харита Теосиан. Всеки е бил наскърбен, обиден и е било постъпено неправилно спрямо него в някакъв момент от живота му. Как трябва да реагираме, когато ни се случат такива оскърбления? Според Библията, ние трябва да простим. Посланието до Ефесяни 4 глава, 32 стих ни казва Но бивайте един към други го, добри, състрадателни, прощавайки си един други както и Бог ви прости в Христа. По подобен начин апостолът се обръща и към християните в град Колос, казвайки като се търпите един други и си прощавате взаимно, ако някой има против някого оплакване, както Христос ви прости, така и вие. Ключът и в двата стиха е, че ние трябва да прощаваме на другите, както Бог ни е простил. Защо прощаваме? Защото и ние сме били простени. Прошката щеше да бъде лесна, ако ние трябваше да я даваме само на унези, които идват молейки се за нея с мъка и разкаяние. Библията ни казва, че ние трябва да простим на унези, които с ни съгрешили безусловно. Отказът да простим истински на човека демонстрира обида, гълчевина и гняв. Никой от които не трябва да бъде характеристика на християнина. В Господната молитва ние молим Бог да прости нашите грехове, както и ние сме простили на унези, които са съгрешили срещу нас. В Евангелието от Матей, Христос казва... Защото ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости небесният ви отец. Ако не простите на човеците съгрешенията им, и вашият отец няма да прости съгрешенията. Ви. Светлината на други стихове, които говорят за Божията прошка, тези от Евангелието на Матей в 6 глава 14 и 15 стих най-добре се разбира, че хора, които отказват да простят на другите, не са изпитали истински Божията прошка. Винаги, когато пропуснем целта, като не се покорим на една от Божиите заповеди, ние му съгрешаваме. Винаги, когато оскърбим друг човек, ние не само съгрешаваме срещу него, но и също така срещу Бога. Когато погледнем към огромната Божия милост да прости всички наши прегрешения, ние осъзнаваме, че нямаме право да задържаме тази милост към другите. Ние сме прегрешили срещу Бог безкрайно повече отколкото който и да е човек може да се греши спрямо нас. Ако Бог ни прощава за толкова малко, как може да откажем да простим на другите за толкова малко? Христовата притча, описана в Евангелието от Матей, 18 глава от 23 до 35 стих, е ясна илюстрация на тази истина. Затова царството небесно прилича на цар, който поиска да разчисти сметката със слугите си. Когато почна той да разчисти сметката, доведоха при него едного, който му дължеше 10 000 таланта. А понеже той нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него и жена му и децата му и всичко, което имаше и да заплати. Тогава тоя слуга падна и кланяйки му се казва, господарю, имай търпение към мене и всичко ще ти изплатя. А господарят на този слуга, като се смили, пусна го и му прости дълга. Слугата пък като излезе намери едного от другарите си, който му дължеше 100 динария. И като го хвана даваше го и му казваше «Изплати ми което ми дължиш». Тогава другарят му падна пред нозете му, молеше го и думаше «Имай търпение към мене и всичко ще ти изплатя». Но той е рачи, а отиде и го хвърли в тъмница, докле изплати дълга. Другарите му като видяха станалото, много се огълчиха и дойдоха, разказаха на господаря си всичко, що се бе случило. Тогава господарят му го повика и казва, «Рабе лукави, аз ти простих целия ония дълг, защото ми се примоли. Не трябваше ли ти да се смилиш над другаря си, как, както и аз се смилих над тебе?» И като се разгневи господарят му, предаде го на мъчители, но клемо изплати целия дълг. Тъй и Моят Отец Небесен ще стори с вас, ако всеки от вас не е прости от сърце на брата си прегрешенията му. Бог обещава, че когато ние дойдем при Него, молейки за прошка, Той я дава свободно. В първото съборно послание на святия апостол Иоанн Богослов, в първата глава, деветия стих, четем, че ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен, за да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Прошката, която ние даваме, не трябва да има никакви граници. По същия начин, по който е безгранична и Божията прошка. А в Евангелието от Лукат, 17 глава, в 3 и 4 стих се казва Бъдете внимателни към себе си. Ако се греши против тебе брат ти, смъмри го. И ако се покае, прости му. И ако седем пъти на ден се греши против тебе, и 7 пъти на ден се обърне към тебе И каже Кая се, прости му. Духовно огледало. Време е да чуем и песнопените покаяния от Фелзи двери, глас 8, в изпълнение на Негово святейшество българския патриарх Неофит. O oh God Oh Soon. Sure. По повелице и милости твой и по множество щедрот твоих у чисти без мое Много No Oh. <laughs> Духовно огледало! Да кажем и добре дошъл на Харита Теосян. Здравей Хари! Радвам се, че днес си в студиото. Здравейте на всички слушатели. Днес в студиото с тебе ще си говорим за прошката. Може ли да дадем някаква дефиниция? Какво е прошка? Прошката е духовен акт. Аз бих я разгледал по-скоро като акт на освобождение. Защото обратното на прошката е непростителността, а тя е свързана с чувства като гняв, раздразнение, негодование, които са насочени към друг човек, заради сторени от него нежелани действия или нанесени обиди към този първия. Според мен прошката е аспект или форма на взаимоотношение, което включва именно освобождение от тези чувства. Това означава ли, че прешката е вид чувство? Категорично не. Макар, че казах, че е свързана с чувства, но чувствата са само на повърхността. Основното в случая, пък и в почти всички случаи, е духовното състояние на личността. Например, ако човек е горд, себецентричен, мислите му са егоистични, както и мотивите му. Много е вероятно той да има тези негативни чувства, които вече споменахме. Те са обаче по-скоро проекция на духовното състояние на този човек. Тоест на това, че той е един самовлюбен егоист. В такъв случай можем ли да кажем, че на този човек а, му е било писано да е такъв т.е. с такова духовно състояние, както казваш, и следователно не би трябвало да очакваме от него да е прощаващ. Не, разбира се, че не. Прошката, освен че е духовен акт, е акт на волята. Според Библията, аз имам основания да я вярвам, човекът е единственото създание, което притежава свободна воля. В това отношение, човекът е уникален, аз не искам да оспорвам Божия суверенитет по отношение на това, какво е писано да стане и какво не. Но именно тази свободна воля на човека, дадена му от твореца, го лишава от оправдание. На човека му е дадена свободата да реши какъв да бъде. Това определено включва и прошката. Божието слово е категорично по този въпрос. А това за мен е Библията. Да, това е така, при положение, че се приеме Библията като основен ориентир, като еталон, по който да сравняваме. Това така ли е според теб? Да, точно така е. Имам много причини, които сега нямам време да споделя, да смятам Библията като единствен божествен авторитет, по който да сравнявам собственото си поведение, мисли и чувства, моето аз. Е, в такъв случай, за слушателите би било интересно, какъв библейски пример можеш да дадеш, от който да е явно, че Прошката е именно акт на волята? А, да, сещам се за една случка, а, но с малко предисловие, може ли? Да, разбира се. Добре, годината е около 62 а не 1962, а 1962, далечният и бурен и опасен за християните първи век. Мястото е Колос. Някакъв слуга е откраднал нещо значително от господаря си и е избягал от него на цели 1600 км на северо-исток, попадайки в Рим. По това огромно за тогава разстояние може да се предположи, че сумата или каквото там е задигнало, нямам представа, хич не е малка. Съответно, попадайки в римския затвор, този човек на име Унисим се натъква на св. апостол Павел, който също е затворник там по това време. Апостолът разбира какво се е случило и, искайки да помогне, трябва да разреши сериозна дилема. Проблемът се състои в това, че според строгите римски закони, ако остане в града, Унисим най-вероятно ще бъде осъден на смърт а според Библията, към която апостол винаги се е придържал, той трябва да го върне на господаря му, без ни най-малко да бъде притесняван. Това е оточнено в книгата Второзаконие, глава 23. Не предавай роб на господаря му, кога избяга при тебе от господаря си. Нека живее от тебе, между вас нека живее, на място, което си избере в някой от твоите жилища, дето му се иска. Не го притеснявай. И тук именно св. апостол Павел си спомня казаното от Господа Иисуса Христа за прошката и то няколкократно. И тогава той е поступил много мъдро, като е мотивирал а, господаря на унисим, името му е Филимон, както се разбира от писмото, да прости на своя слуга, въпреки всичко, което той му е сторил. Ние имаме привилегията да притежаваме това писмо с целия си текст, защото то представлява една от 27-те книги на Новия Завет. Състои се от една единствена глава, но насърчавам уважаемите слушатели да си го прочитат. Той е един истински хим на прошката. Ще си позволя да цитирам специално едно изречение, което много точно иллюстрира това, за което говорихме преди малко. А именно, че прошката е акт на свободната човешка воля. Това са стихове 8 и 9. Затова, макар, че имам голямо в Христа дразновение да ти заповядвам каквото трябва, все пак от любов към тебе моля те аз, какъвто съм старец Павел, а сега и окованник Иисус Христов. Тук виждаме и още една истина. Прошката е мотивирана от любов. И в 14 стих продължава «Ала без Твое съгласие не исках нищо да извърша, за да бъде твоята добрина не като по принуждение, а доброволна. Тук коментарът е излишен. Да, наистина това е една изключителна история. Аз обаче съзирам тук един много силен израз в стиха, който прочете току-що. Имам голямо в Христа дъзновение да ти заповядвам каквото трябва. Това не е ли... Калено. И освен това, за да се съдържат толкова лични неща, то несъмнено, подателя трябва да познава получателя. И то доста добре. Ами, да, в желанието си да бъда максимално кратък, пропуснах да спомена, че и Филимон, и Унисим са един вид духовен плод на апостола. Той е споделил Евангелието и с двамата в резултат на което и двамата са тръгнали в Христовия път и са станали негови последователи. Е, разбира се, он си ме направил това след кражбата. Да, разбира се. Благодаря ти за чудесната история. Преди малко ти спомена, че тълсяйки решението на този сложен казус, светия апостол Павел си е спомнил заказаното от Исуса Христа относно прошката. Какво по-точно имаш предвид? Имам предвид неговите думи. Слушали сте, че бе казано око за око и зъб за зъб, а пък аз ви казвам, да се не противите на злото. Но ако някой ти удари плесница подясната дясната страна, обърни му и другата. Слушали сте, че бе казано, обичай ближния си, а мрази врага си. Аз пък ви казвам, обичайте враговете си, Благославяйте уния, които ви проклинат, добро правете на уния, които ви мразят и молете се за уния, които ви обиждат и гонят, за да бъдете синове на вашия Отец Небесен, защото той оставя своето слънце да грее над лоши и добри и праща дъжд на праведни и неправедни, защото ако обикнете уния, които вас обичат, каква вам награда? Не правят ли същото и митарите? По-късно Петър го пита колко пъти на ден да прощава. Иисус му отговаря 70 по 7. Никой не е в състояние да изброи 490 прошки на ден. Отговорът означава постоянно. Сега и аз се сещам за един стих, който всъщност е част от молитвата отче наш. Там се казва и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. Двете неща са свързани, неговата и нашата прошка. Да не споменаваме и великите му думи, изречени от самия кръст. Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Напълно си прав. Дори контекстът на молитвата Отче наш ни подсказва, че една от причините тя да бъде изявена по този начин е да ни мотивира към прошката. Защото веднага след край чувам ми Господния глас. Защото ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости небесният ви Отец. Ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви. Отново коментарът е излишен. Благодаря ти за участието и ще се радвам и друг път да ни гостуваш. Уважаеми слушатели, с това приключва и нашето предаване днес. В Студиото с нас беше Харита Теосян. С пожелания за благословен ден и до нови срещи. За финал сме избрали едно песнопение, което трябва да бъде най-важното за всички християни, в което се разкрива смисъла на нашата вяра. Приятно слушане! Христос воскресе Из смърт смерть, смерт Оправ им Во гробе живо дарова Христос воскресе Въобще